اهدنا محمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله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 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنا وعن نبي أيوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سَنَمَا إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِبَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شُرُقُوا أَوْ غَرِبُوا مُتَّفِقِينَ ځمای عزتمندو حاضرینو مسلمانانو ورو الله هلالمین مونږ او تاسو ته خپل حبيب خاتم النبين صلى الله عليه واله وسلم دنمونی پتور دنیا ترالې ګل او خپل بندگان سوئی چکتا سو ژوند ته رول غړی نظم حبیب ستاسو سو ژوند ته رول یو دا الله حبیب د ژوندۍ په هر شوبکه د خپل امت رهنماي فرمای لې تر دې چې دمور اپلار نزیات محربان اپی غمبر دے خپل امت تے دا قضائے حاجت د ناستی طریقم خونے اودا سی تعلیمات دی امت تا چې چی والدین دہا غا تعلیم ورکولونا آجزہ اور دے انسان نو بہ انسان جوڑے گی اشرف المخلوقات بہ جوڑے گی سید الاولیاء او خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم داعی دا تعلیمات سے کی خوجی کی دا حدیث مولس کو او ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہونا روایت تے دوی نم دے خالد ابن زید دان سواری تبنو دا خزرج کبیلی نو او پبنو خزرج کی دبنو نجار نو دے پتولو جیہادنو کی دا اللہ دا حبیب سرمو جی کړوږه ځنه هه څه شي تاسو ګوره دوران د غنم وخت شریو شی برابر لکه چې بیان شو وروه کوم تاسو یا خدای په جوړه کې فوټیوال او الله اللہ چې چکل مدینی منوری تراغے نو ددوی پکور که منماؤ ددوی پکور که منماؤ او دیتا دنبی علیہ السلام نفس دیر اگد عمر ملاو دے ا دې بیا د قسطنطینی په jihad کې په یو پنځو سم هجری کې په خلافت د معاویه رضی الله انو کې وفات شوې اکلې چې بیماری درنشوا نمرګور ته وایي چې کله زه مرشم وفات شم نمازان سرواله اکم دې کې چې جهاد کوي نو ميدان جهاد کې ما دفن کړي نو د شپې قبر کې دفن کړې شوې او امیر حکم او کوچ دې قبر باندې اسونه بوزي را بوزي چې د دوی د قبر دازې پښې یو خلا که دشمن وای د دشمن لاش نقصانو نقصان نه دین بازی لوی لوی خلکو قبول نه دی و جن په ټول ایشور چې خلکو ته د سیتني سبب جوړ نشي د دوینه یو نیم سل احادیث منقول یو نیم سل احادیث د دوینه منقول دي بھی اللہ اللہ وی فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلي وای کله شیکا سلی او د سماتی او د غشاند وروکی او د سماتی حکم مند نو قبل ل ل ون مخکه نبور تشاکه اشن کی راه کوم مدینه منوره کې د الله دې وي مشرق ته مخه یا مغرب ته مدینه منوره کې چې مشرق او مغرب ته مخه لو قبلی لن شهر ازین ورتب مخرازی دا حکم زمو استاد سودی علاقه کې نه دی دلته موږ شمال یا جنوب ته مخکو یو خدا مسئوله طریقه دا چکل شوق او د سما ته کوي نذدی سنتو خیان به ساتی چې قبلی لن مخراشی نور تشارشی اور چون کہ دا زموند اسلام احکامات کی باز عوام ایدا پروا نه کی چې قبله لې شا کا حکم ورکې ددا او داس ما تو لو په وخت کې قبله لې سړی د مخ نه دی شا کوي دیو جن مسلمانانو چې بیت الخلاګان په کور کې جوړای نا غي مولد د اہتمام کوي چې چرته قبله لې او مخ را قبلی تشا او مخرائی نظام مند الله حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دلہ چسو کوڑو کے اولیو دس ماتئی نہ قبلی لشا کئی نہ مختئی ادین امنا راغلے استنجاب او فخلاص نکے۔ او دس بپو اخلاص نو بل مسنونہ طریقہ دا وچ سڑے بیت الخلات ورد نو چې پګ صح په وردن نشي پک مخفوب ائی اوګس اسپاچی وردن نکی ردو وردن نکی دونذی مخ کی وئی بسم اللہ اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائش دابد وردن نکیدو نمخ کیوئے ذکر پیتن خلا کی ذکر رشتہ ونا مسرون ذکر دے بسم اللہ لا وردن نشع نیخ پا جیخ نیرہ بسم اللہ اللہ همین یعوذ بکا من الخبس والخبائس دا اللہ دنم په امداد زوردن نکیدو اللہ زستا پا ذات پناہی غارب زا اغناري ناو ز شيافي ناو ز پيريانو نا او ز زنانو ز دوينا د زنانو د بیرو اکثر داسي وي عوام مشهور خبره د وي فلانه سړې یا زنانو به گا او دسمه ته ترا پاسه دلیو او سو يو رولو سمرچ د غندګي زایو ندي لودا شیاطین او جنات په اغزه کې را جمعوي ځکه د شیاطین او د غلطو جناتو په طبيعت کې ګندګيري ده لودا الله حبیب فرمایلی وې د بنی ادم د عورت او د پیريار او د سترګو په منځ کې پرده سلا بسم الله پس دیوار واله کم مسلمان چې پدی مستحب او سنت عمل باندې عمل کوي لو دیو دا د اسماطي په وخت کې سنته او مونږ تنوري کې شای ډېر راضي خبره ډېر راضي خدا خپل پیغمبر د سنتو د ځد کول کوشش وکړه نن دا سلامه د وی پیريان او یاره له پیريان دیږي یو داغه پاسبابو کې دا د چسو کو د تا د سنت طریقې مطابق لیکلې لو تا دوا یادول ذول پکار ری چې کله بیتل خلاص سره د ور دن نکیدو اراده ولري نو مخ کې وسو ان چا له دعا کې چا له یادې نه احتما مو کوي بسم الله اللهم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث دارنګي کوشش دې شړې کوي د د خپل وړو بولونه ځان او ساتی کله سړی به اختیاره شي د باید سړی دي ماری یمر چې په شاشي سوسړو دثماتې لې ټول پړو و ګ دا, دا دا د د د وس نبار د پدی دی دی ګونهګار نه دی خو په خپل اختیار دی د وړو بولونه سړی ځان ساتی او که د د وس یو ځانې او نه سااتلو. ندام د دا عذاب قبر سبب بجوړي دي د عذاب قبر سبب بدام جوړي دي لقد ابن عباس رضی الله تعالی عنہمان روایت ده صل و صلی الله علیه و آله و سلم فایو او دا متفقون علی حدیث کی خوی قبرین دی ابن ماجا کی دار آغنی بی قبرین جدیدی نوی قبرون او دیکا زور او نوی قبر سنے معلومون اس فزور بانی واخرا فتدیوی بارانون والے عربوں کی خدا سے وطن دیچے سراخی جینا زکا سختہ لاکہ دارو ردہ نو نو او زوړ خبر پیجن دشی اولما دا ذکر کړي چې قبرون دا قبرونه د مسلمانانو که کده چاو د بازي کراغلي په بقيع العرقت کې یعنی د مدینه منورې کوم مشهور قبرستان دی نو لماو دي قول ته ترجیح ورکړي چې دا, دا دواړه قبرونه د مسلمانانو فقال انهما لا يعذبان دال حبيب دي دوار او قبرن والو تف قبر کی سزا ملاوگی وما يعذبان في كبير دہوگر د لفظ دا وئی د سزا نشور کی دے پ یولوش کی تو د فی کبیرن معنی ولما و چید دی وڑو بولو نزان ساتلو د چغلی نزان ساتل سگران نو فی کبیرین مانا سوا دا زان ساتل سگران نو یا فی کبیرین دا معنی و دا گناہ خو کبیروا خود دای زہن کدانو گلی جدا دم رلویا کبیر نو کماو تا یو گناہ لا وڑا ویو خوچ رسول اغیل غٹوائی نو زمان استاد فیسلی سا اعتبار نشتا اما احدهما فكان لا يستتير من البول دي يوكس غزان د بولون نساطور من البول کراغي من بولي هي د خپل بولنا زان به د خپل بولون نساطن وفي روايه مسلم قال كان لا يستتير من البول زان به مبش کولو دخپل بولونا وعملاخر فكان يمشي بالنميما ادي بل بشغلي وڑا را چولو په جلایکل د یو خبره ده شر په نیت بل ترسو ادا गुन्हा معامل اوهزه د خاون د پلار د مور او دو اړشټدارو خبرې را جمع کوي بې جمع خام خاون ستلې د کار نارآشي ناغټو له خبرې ورته پېو او ذل وکي اوس سړې سړې راغلي ارام د فاره په پا جنگونو پردو نه وانه د ګورتا چو ګلیدا ارسي چو خزي د صبر کوي یورز د تپو کس خر خواقی زیادیو کو نو اللہ بدین تا پوسکے و چغلی بناکے پختنو کم چغلی دیارا اکثر دا, دا پختنو دشمنی قتل و قتال دا چغلی د جوړي نگو رتا ہے او خبر ہے یوڑا او دا غید و وجن قتل و قتال جوڑس سباب پا دیٹول شرکت پرند د قیامت سی زموار بے او دکی کہی ما بائی رو دی یو په ټوغلې خار په دل الله حبیب یو شنا ل اختر واغه او په هر خبر کې آغا ورخه هکا له صحابه ورته قربان دادا شیدو لمس و نعت هاذا راستہ صدا شو دی وکړ فقال لعله ان يخفف عنهما کی دې شي دا عذاب د دینس پکړې شي ترڅو چداو چشويلي علماو دکري وې دغه عذاب دا لری کې د الله د حبیب د شفاعت وجن او دا غوی د لاشو د برکت د وجن دا د دېشني لختو ته تخشيش نو کوسو کوئی جنا په کا ورسنه نختو درو نو دا حکم نشتا خلکو خلقو زمو دے علاقو کی اب آج دے خبل کو لازم دی چی سوک مڑشی دا غف قبر گلو نا چاہی دا رواج دے دا رسم دے دا بدعت دے اپا کفن کے خام خوابت بکے سوک و سیرے چاہی سوک پا قبر سکے سیرے چاہی تا دا شریعت حکم دے فا قبر با سیرے پکبر بغلاف نه غوړې پکبر بغلو نه ناڅې نداشه ناروا د قبر په کفړو پټول یا پاغه باندې ګلو نه یا پاغه باندې خلک قدم په قدم ورځي کیږي دی بلون پاغه جھنڈي او ضرر هغه په خون یا پاغه اباده جوړول د پشریعت کې ناروا را ا بعضی خلق کج کما فتوا ور کړي ناغي په دې مجرمانو یې خیر دی رمضان دې کې خالی نو نور خلکو دې په پوخ داذ الله رسول په خبرو کیچو او چرا او د ځان مخبري راسته کړي کمنځ خالی دی, دی, دی دا دا او کمنځ سر د خدا قبر څه شي د قبر په خول دروست نه دا ناروادی د پېشي چي لګي دا دا خپل پل مئید دا پا کا قبر پا خون دا نار کردی چی پا خطو لیولم دا قبر په شریعت کې منرات دی قبر من پا خے اسو اگدازیو کی قبر جو کنو پینجری تیراتاو کی نو دیو قبر سرے ددودرے وزیو نیو نو دا هو کف قبرستان بے تا خواسی بیشا پا یوزی قبضاو کا و وقبستان کی وصمت ہے تو شکر شیو کی ټول قبرستان نه دفاعت لپاره یو دیوار او جنگل را تاوکی یک زمنګ د عوام او افراط او تفرید ته یاد مړو نه غواړي او سجدی ولا کوي یا په قبرستان کې جوارای کوي کې کو خراب یا د مړو نه حاجتونه غواړي او یا په کې قضای حاجت لکې دي افراط او تفرید نه په قبرستان کې ونه قزا حاجت نه کینی نه جواری کې او نه د قبر عبادت او بندګۍ کې پس دا قبر نه چې کوم خوار روتا بلکې علماو یو لیش دې قبر نه سمره یو لیش دې دا دمر لوی ځل کا چې جوړول بازمړو کې اور سره کټي کړي دا دیوار چې خېځي سمره به قبر پتا ژوند سره وایстаўه د علاقي کپونه له شریعت مطابق دي خبر زمود شریعت مطابق نه سمره وای خبر یو ليش بد زمکه نو چتوي طغي بدور دنک الکل مثلم په مکان چدا لفراني خبر او رسلاني خبر بصري کې د الله معاملې تا رضا د وړو بولو په دې مساله کې زمنن دا مساله رااله چې ګوره عام عذاب قبر به سنې چې څوک ځان د وړو بولون نه لساتي اور د وړو بوله د پاره دا سوچ په کار ده حدیث د مسلم شریف کې راولې ابو هريره رضی الله عنه فرمایئ اتقوا الله عین زان داغ دو سی زنو نو سات ای چی سڑی تا لانت راکا گی او داد دو دا, دا, دا لانت سبب گر جی خلق پی لانت وئی صحابو وی دا سدید اللہ حبیبا وی کې او سرے وڑو بولکی نی سکیت لارکی ناسکی <خخ> نو لارکی دا وڑو بولو نا ازمونگا استازو غٹ کار دا گی. بدو کور روزیه پلار کی کیلی لاستیک دې په لنانه روانه ادي په دې په کوزه کې سره ور وړ د خل یو ګیرل لږ پېن ګیرل او دمره شنه ځنه کوجه د وړ د لنانه روانه او دا پکې بیا دغه د پاسه وړ وړ کو له د سوچي ا دې یې یو کیلومتر جمعات لروه پلار خبرې کې د شپه په لگے نا دې کې اړه لپټ کې اجازہ دې سو سمبالکړې دې پلار امر ووالې دا د انسانيته او د شریط د آداب او طریقا نه دا چې تا پر توه خلاسو کینی وله اور وامه دا د اسلام هغه آداب دي وګوره پلارو کې وڅوک نه کوي امو غتا زغدي پلار وګوره خبره مو آسانه کړي هر چا جمعه جوړ کړي او دا د سننو زهره او دا د سمات دی ولې بار جوړ کړي د لارې کې کوي کمسکم دا ویو ضرورت ته چې سړید د جماعت په یاحا کې چې کوم دا و دسونو زه هلته دا وړو بوله انتصابو کې دا رنګ خلک قبضه کې سوري ذکی دي په اوري کې د دې کې و بوالګول او لوي بولل کې پر سره اللهم دا ذکر کړی و یې نه خلک په جوی کې لوړتیا کې دي اوس حکم دې کې دې نور لکې وی تالتو ولا و بولکه په چې څومره خلک راضی د تعالی بخیری کوي او د الله لعنت په با پتا باندې وایي پروا هو مسلم پروا هو مسلم د الله د حبیب صلی الله علیه و دا د تعالیمات تی مونږ اوسو تا ستا مږ تاسو الله د حب صل الله عليهی عالی وسما دا تعلیمات ک و د الله حب چې بکه د وړو بولو ارا لله نو نرم موونې ځې ته پرئ پ نځ لکه شګ شووه دی کې واړو بول کې تالهړ ش کې ل راځ په داس کې مکېله چې تقې غ وچت دی اومکم سختله. کول واړه بول بتا ته واپس راځي تعلیمات دي چې مور پلار د دې د ورکول نه عاجز دي دا الله حبيب به نورم زيت راغې نرم زيت برابرې وګره که بیت الخلاء جوړلو نو د الله حبيب به د اسماء ته لچتل لوري بلاو په مشران بډېر لري او د اسماء او د الله حبيب بازار زفارا نرم ز لټولو نرم ز کې د وړو بولو غساس کې پسړی ناراضي رواه هو ابو داوود د دې حديث روایت کړی د امام ابو داود رحمه الله ابو هريره رضی الله عنه له روایت څخه وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی وېځ تا سولفه منزلي د والدين دولت سفارا دا تا سولې سیما څه سم کېږي داسې مکه پرد د دناستې نن باندې راغلي یی داسې जिल्हा سړې دي تسړې له خوب ورولې یو خو بلغه حدیث د منع نبشه تخفل پیغمبر پهو سنت او عمل وکې البخوف نه درځي په دالي باندې تدریبا او بیان چې په سړې خير ځابس راي او او د الله او د الله د رسول خبروتا پس سوچ فکر او توجه سره ناست الله د انسان د هدايت سبب جوړي په دنیا کې د الله په نعمتونو کې د ټول ننوي نعمت سره چې پسملان شي سمو خیال په دنیا کې د نعمت چاته مال ور کړې حلال بنګليلي اولاد دې خدا هو دنیا کې پاتیش ټول کوم چې نه مت په دنیا کې سره شي الله عز و جل تعالی تاسو په او دا هدایت بکیږي پس چې موږ د الله او د الله د رسول صلی الله علیه و سلم خبرو ته په ادب احترام سره وګورې شو نو دا غوښته الله دې هدایت زریعه کړې الله حبیبی تاسو ته ای زما امه په منزلی د والدیه تاسو ته در درکوم چې ودسماتې لکې دې نو قبلیله مخ کا وایبا مورت شا کا وای اپدریو لوټو ځان صفا کا وای دریو کانو باندې او د الله حبیب د حسنو لمنو کا روز د دینه منو کا چې دینه وزن ساته ور ربعه او دو کی باندې پدی باندې وزن نه صفا کې یو خو اډو کې کله جریوی سړې په خګي کې کلم مېندې صفایې پینکی بل د الله <سؤال> حبیب پیریانو ته خراق وغوښته په ورته چې مسلمانان په کوم اډو کې باندې بسم الله او یو رسول او تا فیر اخرې لستاص او پلاصو کې باغ ته وغوښې نډکی لدات الجننات او خراق ده ا مصله دا څرګند کده حیوانات او خراق یو کده انسانانو یې پاغه واړه او لبول لکه پوښي په اسلام په آداب که کځه حیوانات او خراب شې ده زناور او که انسانانو د پیر یار او خراب شې ده خو آداب د شریعت سه دي دا به د ګندګي زوړو لویو ګولو نه شاته دین به او من او کچی او سڑے با پخیلاز بانی زان نصفہ کئی سنجا بناکے کوری او اوزر دے بچادہ اللہ سرخمی دے تکلیف دے پدی کولی نشی نو دتا پخیلاز سنجا جائے تا زکر اوزر او دے بلا او بلا اوزر پخیلاز سنجا کول حرام اونا روا دی تا اللہ حبیب منہ فرمایے ابن ماجا وداری میو الله ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے وی ولات ہے مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د پاکی د فارا اے د پاکی د فارا او د سو عام د فارا او دا غسل لاس داغی پدی باندې به با استنجا کولا و من اذن او کوم شي چې بد غندګود کبي دی ولکه کور پوز سر کول ندا په پګس لاس باندې کول د عبد الله حبيب صلى الله عليه واله و سلم په پګس لاس باندې کول ندا ترتیب مونتادا الله حبيب صلى الله عليه واله و سلم خد له ده دا رګ دي نه من دا عبد الله ابن مغفل رضی الله تعالی عنہ نو روایت ده دا, دا جلیل القدر صحابی ده دې فرمایي دا جلیل القدر صحابي چې دا الله حبيب منه وہی واڑ بول دین کایو د ساشو نا د خپل غسل پزیک سم یختسل فی ابیا پریک غسل کای او یتوزو فی اپک یودس کای وای عام د وش وشو بمارید د جوړی رواه ابو داؤد و, و ترمذی و نسائی و. مگر د عمر رضا چې امام ترمذی دې د غسل او د ذکر نه یې فرمایله اې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل عبد الله ابن مغفل ذی اللان و لی جلیل القدر صحابی دے ادا دی اته د هغه خاصونه چې باه یاته په شجره دا غونې د لاندې چې الله راضا ورغی پیغام را لګلو ذی د اعتکړه په مدینه منوره کې او شهداه بصری ته لاړو ادا پاغا لسو کسالو کيو چمر رضی الله نو بصری ته لګریو چې خلکو تر دین په حور کای ادا ولنه شخص ده تو ستر علاقه چې فتح شونو زيد ټول لمخ کی وردن نشه د دین درش دی له ویګ احادیث منقول دي تاسو کخيالي باز عوام یو خدای زره دی چې باثرو مونہ جوړ دی د استنجا په ځای کې غو نه بوند راوچتي قوتکم ځکه چې استنجا کې د عام زېو نه دی چې بوارد بول نه نو بده چې سترجا له ور دند شي نال تاسو کې اوس تاسو عام خلق غره پټول لازم نه کپټول لاړې اوس له ځان په لټو کاغذ صفه کی لکه به اور پسی په اوږستې نه جاو کله خبره او کسڑی او زل استنجاکور کی کڑی دا بعض اوامو عدد دائی یا او دس مات کڑی نو آسی بیسے استنجاکی لیکن دا خوب ازر اپاسی دا نمی وارو بول کلی لیمی نوی او استنجاکم دی دا علماءو بیدعت ہوئی دی تا خود ان کی نشتر سپو شوئی پا خبر آگی تا سطولی که وی اوامو امیس انده جر اپاسی او دس کئی آسی بیسے استنجاکئی رجتا او دس او ولاد او دس ما ته دو نا تیس نه جا په شریعت کې نشته ا بل کې په ووکړی نه دوباره سره او داس کې د سړی وی نه دووباره او داس ک کای لښ نیکای ملاویږي وګره دا سپ نه چې ته راځه با داس ته کو سری بيګری دی بیا او دس کې دا خو بس خارګه یا او داس دیو کو په هغه دی یا مثال په تور ما ما او دس کړه او دس مشه د مازیګر مزراګه اس ما په ماسفرخین نمازګر په ډېرو ځین کارو نه وکړ رضوا مو دس مشتخو دس قوم نو ماته بلس نه کوي بلاوشي څه پوښيخه خبره نو دعو د رسول او د اودس د استنجاه پرځه کې د سړې واړه بول نه پیک باش علماء او صحابری کړي جذاب په خوان نرم ځایونه او واړو بولل به وطن اوس پاخ دي په علم لیکري حديث کې شو چار راه نه پکا بس پیغمبر عليه السلام فرمایلي شه دا غسل پځه کې بس نه کې دي کې بواړو بول نه کې دشتنجا پځه کې داودس پځه کې بواړو بول نه کې د دینه بیماری جوړيږي انسان هیڅ حالت شيطان ووستره چيدلته وتا اوس واړبو د کلوس د غوسه لکل لکه داغه غټور سن کی بتاله درغدي یا رستا غوسل جوړو نه وته اстаў داو د سرش اد ووسوس وړي رليې بيماري د علایته مو وتا سټول ساتي بای شریته ووسستی بيماري راشي لګور هغه موس کای چې مزوکی نو نفس او شيطان ورته وتا غو سرورو په دې درو ګن دیالي توته باځله او داس له ناشته نیوګلته تیره شو هلال ایمګو تاسو ته رسول د بیمار تکل عالمانو طلباو کو خلکو تم ملاو علماء وکړي د وسوسو علاج دری طریقو سره وکړي یو خداده چيز وسوسې نه په توجه نه ورکه ته شیطان زالدا دې لکه ما چا پسی وردا کپسړې چې په لار روان دی ورځ ما شومان در کورو خان د ل پکانو یښت غغا دونو کو بزاند د اخلاص هغه تاوله کندري شورو کې بزایل خپل ورک بیا چې سایکې رتبه کړندې کې به پکانو مشیتان وسوسه چې څو پی عمل کړی وي بزاهو نومندو راجل یو کومه د عبادت نویشو نو د دې طریقته د کاودس دیو کوثالو یو راو د ستان غلا کم خوې ځل پاتې شي ته ولې کفاته کار سره زپي مزکو په دلوي و نه شو بس کو شو کو نه شو ما مزکو تا مزکو زر له شیطان وي يرته خو پینځره کاته وکړه آتا خو د سالو رو پځه شوکل درې دی وکړ ته ولې کار بس نه کو بده پوي شي د هوزمان ملي بیا بل څو ګوري اګه نا تا ولن مخور کنه دلېم خون ورکو اخو چون کيده گمراه کولو په سي رجیسو کې ملي او اراشه په دغه د مسجد وټک په دې پوسه وي کپوله شوی دی دا غ الله حبيب د وښ ورسو د دغه لپاره طریقه خو دې ژوند د الله حول ولا قوه الا بالله دې سره دې روی دا یو لوی ذکر هم دی او د دې کلام دغه لا حول ولا قوه الا بالله کله شړوي خو ماناد ور لا حول معنا دا نشتہ بچ بچکه دل دټول غناه ولا قوتہ نشتہ دے قوت او طاقت د الله پتوا او صاحب دار الا بالله مگر د الله توفیق له یو دا قدیمه دې رڑے رڑے وای او دا الله الہ الا الله چې کلمت توحید دا دے سرم دفض و وسوسه راځي سو, سو, سو خبرې زې وای د وسوسو د فقیدو د فار درې خبرې چاس دک ہاں مال جي پتو لګي جي وي خپک سو يي او اباي لازم چت کي راغور دانور په کي سي نه شي بد خبر راکني راغلي بجو بي لې تماس هو تنخل العالمو سره کي يو جو مكم وغني ني شي څه خبر شي مادريو دو گدي ني شي ها او کله دغه چنه کي اباي توای رو د وسمه سو د فکه دو ګر غدلي بوديونه ماشالله او به ويسو آیا ادری خبری کمیشوی واسواسی پاکس کم ادری خبرو دفع کی گی وائے پایا پا ادری کم ادری کم ادری کم ادری کم ادری کم ادری کم تا وجوبہ نو ورکے دے دلو موزیو نو شوئے کشوئے کشوئے کنیشوئے بس سادر پاوگا بلا حول ولا قوت اللہ باللہ وی تو وائے لا الہ الا اللہ بڑیر وی ودو ود سره غوړنه منه مو د کی کای په وروڑا دا بدین خبره ده کاه اسه په ګډه لری دراغلی کور سمره خړا یا بوله اجز صدم د کی رسوم وای دوالو قابلیت یې کنا ها چې تمره لری نه رام دي ارagle په دې چې بس کو د الله او د رسول خبره باور مده تورځو کې نيشي یو حدیث کداسه مراغه دی د الله حدیث فرمای ویا اسورا وانبول بپسورا کنه واڑبول وکم نه کنه سوراخون عزیزن وقزمکه کی سوریره نو پدیکي دا وڑو بولو نا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سے کړي ریواات کی د دینه من راغله امام نسائی په باب تړله کراہیت البول فل جوہر پسرح کې با واړه او دا حدیث ذکر کړه کم چې صاحب مشکار ذکر کړه عبد الله ابن سرجس رضی الله تعالی عنہ فرمایي لا جلیل القدر صحابی دے دیدنا وَلَّسَ حَدِيثِ مَنْقُولِ لِي سو رمائی وَلَّسَ حَدِيثِ مَنْقُولِ لِي دے فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لا يبولن احدكم فی جحر رواہ ابو داود والنسائی رحمهم اللہ و اذا اللہ حبیب فرمائی لی دی. جتا سو کې بسوک پسوراخه واړه بول لکئ جیک پدی ګوې دی کې کله سهي وان پټشه مي گئے بلشه نو واړه بول دیمو کو لغله د zarar او zarar به شیتل راشه پدی کې ګور کله زهريله شي بیمار لړم دی هوس واړه بول کې دار پشه رووت وی چی شه دي ورا زمو دومره مستفید رقم دا, کیا کیا کیا دا دی خبر غره مور خپل اړه نه کوي د خبرو مور خپل اړه پته نشته زم دې دی جنات وی نو کله راځي جنات در پښې روي او تا په وانه بولل کله در سره انتقامي کار روي کی انتقامي کار روي کی اول وی جلیل القدر صحابي دا غبره کزم علماء ولکلي صادق ابن عبادا رضی الله عنه دا ذا ان سوار و د خزرج قبيله بشرو څنګه ذا ان سوار و د خزرج قبيله بشرو د په یو سراح کې واړه بول کول بسړو پات سي دوه مړ او ورشي مړ پری وته وفات نو اي دي جناتي او شرشا واوريد وي نحنو قتلنا سيد الخزرجي صاد بن عبادا ورمینہو بسہمن فلم یختفوا ادا ویمود السوارو سردار قتل کو کل سراخ کی تیریاد دی او تا واڑ بولکل نغی انتقامی کار روی کئ اغی انتقامی کار روی کئ نو پسراخ کی دسڑے سل کئ دې کدي واده بول نکید الله حبيب صلى الله عليه وسلم د دینه من فرمایله دا کلد جنات د zarar سبب جوړېږي باځې روایت کراغې انها مساکن الجن دا سوراخنا دا سوري د جنات دوسی د دو زایو دی نو په سوراخ کې د سړې د وړو پورن ځام ساتي تارنگی حدیث کی دریشی زنر آگری اید خلقو بپیو لارزی لختے چینا دے چینالا نہر خلقو داو دس دپارے دا او زیجو ڈکڑے نو دیجے کے سمک آوا دیجے او دسماتے لے مکے نا دیم دلار منز دے, دے او دیم سورے دے د پدې باندې دې سړې او د اسما ایتنکینی د دین د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم منکړي وګوره بیت الحلال نشه روزی نو دعا سره پک مخبه روزی ها بیت الحلال د نکې دل پغشپدي اراوتل پشری دا مستقل سنت دی په حیخ خبر روزی او صحیح روایاتو که دا دعا راغلی غفرانک اللہ ازتان اسوال کم دبخنے نراوتو که بدا دعا سڑے کئی دا کمش تاسو وعوری دا دارنگ دا یوں مسئلہ دا چونکہ دا دے باپ مسائل دی نو پولاڑی او پناستی دو وروبولسو حکم دے نگو رد اللہ حبیب پولاڑی واربولکری دو بیان جواز دو او عام عادت مبارک پناستو عام عادت سو عام عادت دیوژن د الله حبیب د امت د امنیت لپاره د بیان جواز د لپاره لکه د احادیث دی د حذیفه رضی الله تعالی عنہ د متفقون علی حدیث ته قال عن نبی صلی الله علیه وسلم صبات قوم فبالقا ايبن الله حبیب دی قوم د ایران تراوه صبات د غندګی غرزو لوزیتوی د ژوند د ګندګي خلق ورغې له پورتو کې شوی راغې د ګندګي غرزول د زید یو قوم ته نپو ولاړه د الله حبيب واړبول کل دارنګي بن ریواړ کدا سره راغې ماشاء الله صبح ته قيامه فبالقائم بن د الله حبيب راغې پیدل لاړو او دیو کوم دیرانو التاس د الله حبیب فوالانوانی او د سماعت کو بازه اهل علم دي کلی و اجازه ګوړه کې درد لکه دا کے حدیث د مستدرک حاکم او د امام بهقیل و اجازه کې فوالا اوکل شې دي ګوړه کې درد لې حرج ان کان فی ما بذیه وې په ګوړه کې درد وکې ناشته لرئ و حافظ ابن حجر رحمہ الله وئی وئی کہ شر دا حدیث صحیح نه بس مساله حلوا و اهل علم دکري دا حدیث ضعيف ده که حدیث ضعيف ده شر دی و جن په ولاړه کول چې ګوډه کې درد دا حدیث ثابت نه رہے دا حدیث ثابت نه رہے بس اوزر ذکر کړه علماء وکری نه الله حبیب د امت دا شان ته ادب و راس کری په ولاړه باندې ام وړ ګور کری نو کو زګ مولیدو په تاسو غوزنی و په په وړ خبره خلک چکه کافر کایې د په ولاړه دا الله حبیب سکری عام عادت مبارکت ای داو لکه د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها روایت څخه بی بی فرمائی من حدسکم انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصفردقوه ما كان یبول الا قاعدا رواہ احمد والترمیزی والنسائی رحمہم اللہ ام المومنین آئیشا صدیقا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویچاک در تدا بیانو کچھ نبی رسلام کو والانا واڑو ګورکو تصدیق یې مکا وای الله حبیب واڑو بول عام عادت شریفہ سو پناستا علما لیکي دا حدیث بالکل صحیح دی واخد متفقن علی حدیثو لګور بی بی د خپل علم خبره کوي هغه فقور کې دند الله حبیب په واڑو وړو ګړو ندې کچره بار صحابی د خپل له دوه خبره کوي او حدیث د متفقن علی دی امام بخاری او امام مسلم ذکر کړي نو عام عادت سو چې په ولادر د الله حبيب واړ بول کړي خدای د جواز او samtیا د پاره نبی کریم عليه الصلاۃ والسلام واړ بول د شکر کړي ده په نست کړي نو ځل شی ګره دا شی وی اغاظلږي اغرج عمر ګي دنیو کورا مسئلہ مالوی دعو بو پا والاڑا سکل جائز دیو پناستا بہترین نو مسئلہ دکوئی چھو سو گیو اوج دنی نپڑ دا انگلو مونگا آگر دا مسئلہو کانت تارا دوئی کچھا ہوئی چھے بعدی تبدیق والا مرگر رو داوری دنیو دا مسئلہ دیو پا والاڑا بون من راغلے و دا پناستا غردیو پا والاڑا سری جائز ریو سڑی پناست اوبست کړي دغه څه زيب نو لال دې خو خټه بټه نو تبلیغ اجتماع کې ځنی و خاړ دانګوډو وای دی په ور پڅراتاو کوښړه کې ناشتر نو خدای په بل چل به ور سره رکوه نو ځان په مسله کوې وای په کې په برابرات په ولار او بس دي جاییدین الله حبيب سره کې دا مسله د الله حبيب راغه زمزمو به پولاډ اوس کړي ادا مسلم په کې زمنن دکې احل علمو لیکلی احلو تحقیب چه ده دا زمزم داو بو پولار اسکل جائز دی که مستحب دی دوگو رکھے او شے نو لکمال او سیال زمزمو براری نو که دا مستحب دی زب احتمام دا پاسیدو کو زکا مستحب زب ما دا پیغمبر او سنکتے علماءو لیکلی دا مستحب ندی پولار اسکل جائز دی نو بازی امیلے چه او براری او لودری دا اللہ حبیب دا زمزمو علی رضی اللہ عنہ صحیح روایت کراږي او رو به په ولاړ اوس کړي ابید الله حبیبم داسې کړو دا الله حبیبم سکه دا یو مسله دا وې د کوزينہ د مشکله با په بوجه او بنسکی زکازره جنمار لړګی تیر د دې شي الله حبیب راغی د صحابي کورتا امشک راز ور دو نداغې د خلينه په ولاړ او بوس کلے. لګره غمغ کی باغه نه شفقتانی اذن ته الله حبیب د جواز دparam د حکم ذکر کو اغه صحابيه فاسد حکم د جل الله د حبیب شوب د مبارکه لګي زلی وی چاڑے را واغ استاو د مشک غ شرمنه سنبال کی خطبروکن تام بیاو تبرکات سری درستی وې د بل چا د تبرکات دلیل نشتا د پیغمبر جامع ویخت دا غی آثار خلقو سنبال کری آسی نتا دبلچا شا تصور که بذکور که سنبال کری دبلچا تبرکات پا شریعت کی ثابت ندی دلیل شریفی نشتا او دا اللہ دا فیغمبر تبرکات صحابو سکڑی آغی سنبال کری او دا سنیدی کڑی صحابو گنی چی دیو بل تبرکاتیم سنبال کری دیو بل تبرکاتیم گنی سکڑی سنبال کری دی په پدی ترتیب باندې د الله حبیب بیان جواز موږ او تاسو ته وښيله چې په دی طریقې باندې بیان جواز دی الله حبیب د امت ساده پردا شې کړی چې ګور په ناشته کړی دا جواز د فارې په ولانم د الله حبیب صلی الله علیه و سلم واړه ورګې دا شې کړی نبی کریم علیہ السلام کله داشب کړی دي کله ناکله ګور دي جیمی زميته موسم کې کله بسترې نه ګرم یو څړې را فاصله دو کامی ہوئی. اور نو دا اللہ داسی او بار رويږي پر بار موسم یخ دې او دنسو پر سندستی شو کام یو وای تکلیفور تبلاو شي د الله حبیب دا ذکرې او خیال وا او دا به د کټ د لار کې خوا اودیشیہ بد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باغی کې سکول واړ بول بهول لکه حدیث دا سه ده حدیث پاک دا سه او حدیث هو راي وان اومے مثبن ثر رکه کا رضی اللہ تعالی عنها قالت الدا صحابیہ کانل النبی صلی الله علیه و وسلم قدح الصلاده حبيب دلرگی او پیاله و من عیدانا ذک جرود لرګونا یبول فیه تشفیچ ورا پاسه دونه پاوی کبه وارد بول کول و یذعهو تحت السرير او داد لرگی پیاله بد خټ د لازموا دا جلیل القدر صحابیہ دا امہما بنت روقه کا بن کی خویل ابن اسد دا, دا خدیجہ کلبرہ رضی اللہ عنہا خو رزو دا غیر د خور لرو صحابیاں دا اللہ دا حبیب صلی الله علیه و الیہ وسلمہ د کژورو د لرجینا یو پیاله وا هغه کی به د شپې واړه بول پوه او دغه پیاله به د کټ د لان دې پرتا وا غره د الله حبیب لکه پزمک خوب کړي په کټ کې خوب کړي نو کوم چاله پټ کیو ارزي اغه پزمک کای داد امت د شانتی ابا جو علماء لیکلي چزاد بیت الخلاء جوړول نو مخکی وخبار شهرین و, و, و جنا ک بیت الخلاویو کې نیوی دل وخبار زده حضرت چې بیت الخلال سره دشي رسېده پد کټ د نام دی پیالا پرثدا او د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم بپاغه کی شکر د الله حبیب بپاغه کی او د اسماطور یو حدیث کې من امراغله او احادیث دواړه علماء لپاره لکلي چې صحی دی باځ کې د شکیه راغلي وه لکلي چې د شپې او د ورځې سکېت نشته تر اوسه کیشوب وکاله چې له ضرورت ته او یو په علیحدہ کټ د لازمیخه په کوم حدیث کې چې من راغله کوم حدیث کې چې راغلی راغله لولمؤ لپاره حمل پذیدې چې دا ډېر سات پوری پرتې او کنا مختصر وقت لتا غل لري کې نو بیا ممانعت نشتا دغه فقور کړي دي ګردې گئی پر خل دا درشت خبره نه د یو حدیث کې د دینه منه مراغله خدا غمن د روایت واره ټولما او دا شه فرمایلي لکا حدیث دا څه تبراني شریف کی حدیث راغل پسندی جئیت سرا دا عبداللہ ابن یزید رضی اللہ عنہ مرفوعن وای بول دے نکہ شوق پلوخی کی پکور کے ملائکہ غکور تنور جی چاوی کی بول پراتے وی علماء لکھدی جی دی کہ لفظ راغل در نقاعت و اذا ال شدیر ساتھ پراتے وی او کڈیر ساتھ پراتنی نووالو لال حبیب دلر دی په یالکی کڑی دو مت د آسان په اڑه وارا دو مت دا آسان په اڑه وارا دا حدیث د وڑو بول امام بو داؤد او امام نسائی ذکر کړی دی اولما او کلی چې حدیثم سندن ثابت دی نو دخفل مت د آسان په اڑه وارا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا شي کارونه کړی دي چې امه د فارس شي امه د پارا آسانتیا شي د پدی ترتیب باندې زمونږ استاد او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږه تاسو له دا تعلیم راکړې چې مونږ د پدی ترتیب باندې ګور حرام مسله د الله حبیب امه تا وځاحت سره ذکرې وځاحت سره مثله امت ذکر کړي نو په اړه خبره کیږي موږ تاسو ده خپل پیغمبر د سنت او خیال و ساتو ځکه زموږ تاسو ټول خیر او د دنیا او د آخرت سعادت داد الله ز حبیب په سنت طریقو کې ده داد الله حبيب صلى الله عليه وسلم و سنت طریقو کې ده دا یو مساله ده الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې وکړه او د کا اویسته ځا یو کا نولاس مبارک به د استنجانه پس پس مکرق ابیا به لا شوې جوړو نو کدا چې وېسو بیت الخلغانو کې اکثر سویرا اوکو دا سنتو دا پارا سریعو کچخخ تایخی وی اے دیوارو بولو لیو بولو کی جراسیم وی اپا دی خاو رکی دا سی اثراتی بھیجی جراسیم سکے آغا جراسیم ختمائی آغا شیئ سابون مابوندشی کولگر جی سابون باز علماءو لیکنی جی قائم اگر دا سنت طریقې قائم مقام نشي کېده لکه مخکې جمعه کې در لکې رسول چې مسواک د لږې سنت د برش د دې قائم مقام ده کنه نو برش باندې صفائی خلاف کوي خو برش د سنت قائم مقام نه ره دا الله حبيب برش نه دې استعمال کړي ته شو کې کای جائز ده خو سنت او د مسواک سنت په برش نه دا کیږي دا کدا ترتیب سو کولې شي یو که چاغسته او او پاګلېاس راکا کی نو د خپل پیغمبر په سنت او عمل کې او ډېر وګړو مو هوای دنیا ترقيو کا ترقۍ تر بازه سنت سی وي بازه سنت خطر شي بازه دنیا چی ترقۍ کوي کنه د سنت خو موږ اوسو یا لاکا کې له افتار یو ځرمو هرم شه دي چې نو استصحاب وز قور نو استصحابس کی دا دی امام با سادهر ولټکای بلکی بعض روایتو کې دا مراغلی چې قوم او سادهر نو ولټکلی اوس عربو کې سادهر نشه کیږي په خبره واه ټول عرب سره نه کوي سادهر په سر استصحاب کې پدې سنت امالونږي دا کله امام سره سادر ان قوم سر بسادر ګورایو کثرت را دې تصدیقې وی د بڼو دې له مخ سره نو یو موږ د عربو ملک له تشکیل شوه یو بسادر نه پښوروي وي بهیش د هغه د هغه وجې راغلي د حادثو فی رضا النبی صلی الله علیه وسلم الله د حبیب یو یو سنت کیسره فائدې دا استقاموس کې نو قلب رضا مو کې سنت دې ادا کلو کرے رضا نیو قلب دې کې قلب رضا کې یو سنت کیسره فائدې غور ساده در سره یو به کوړې ځاله مزبطي وځي واخد سړی جامي په لید شي اگر دغه اندر نه عمرګر راغله او خيچ سړی دین پس سفرو کې وستا سو بیاناتو کې شرو عالم خپلا خو تاسو ویني چې دې یو ساده عبدالالله حبيب دکمی څو پرتو کار څنګه واستو دزله توګه یو طالب ور وې جدا شي دغه کله جامي بي پليتي شو يو صادره د کمي سو پرتوکار څنګه رسته کله د صادره سړي په راستي شي کفله کله سره مسافر رکوړ د ځال له وړا وا اکه ده د تاوي د سکارو کي د برا سره د کمبني کار وړي وکي د الله د حبيب هر سنت تر کي د الله حبيب وسکل دا حديث ده ابو هرره رضی الله عنه فرمایي وی نبی ریح اسلام چه بکل بیت الخلا تراغی ما بو ورط پیولوخی که اوبر آڑی وی چیز تن جا بیوکس همم مسحیدهو فی الارد بیعا بی لاسیوی زرن و پزمکا بی راہ داد پاکی دو دا پاراو تعلیمن لیل امبا نبی آمی ورط بلو خیرانو نو په آغیبانی دا الله حبيب او دا سکو باغیمانه د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم او د سکباج علما د کی یو مسله ذکر کړی پتا سو دی یو دوله ک شجر به سلیو کی وای پکار دای کی د است ته جاو دا د 10 لوخه دی جدا کیدل ورسته ځان پر ورته یو لوخه راړو خدانه غری جنا راوړو د لوټه دیو راځي سنجا دی وک هغه باکی ماندو باندې کاو د 10 ک اوج دې خو جون ک د الله حبیب بارک و سمعه اتيه تو بيناء اخر خازم خاص ابو هريره رضي الله و يلوه ميراو پاغ استنجاو کا بیا مي بلدو بولو خيراو فتو ودعا الله حبيب پاغ او داسو كون شارحين ليكلي وي مستحب دي يكون اناء لاستنجا غير اناء لوزو خخبر مستحبه دا دا چې د استنجاو دا د سلوخ دي سوي دادی جدہ جدہی رواحو ابو داود ورود داری میو ونسائیو معنا دله داللہ حبیب چی بکل وارو بولوکو لویستن جا بیوکا نو یو چونگو ببیر آواغستے واناز واحبی ها فرج ہو ایکم زیکی او پرتو بی پاغیو داو بو رو شندری وېدا ده پیغمبر علی السلام سنت دی او د وسوسه یو لوی عاجد کله ګرهबाजी وسوسه وانه داسوسی چې او داسیو کو بیا پیلو دوا لري دی وېدا خو جوړتا نه وړبول لاړد نو بیا او د لړودل ته جامم لاړ سره لاړد هغه د مخ کې نه چې او دا استنجاو کا او چې کمزه کې اورت به غزه کې او چونګو بو ورغورځول نو کو شیطان وسوسه راوي دی وېدا خو با پخپل لږ کړي نو زړه الله حبیب دو وس وسو دو د پارسه کوي دا سنت مبويشه ته نه جوړ نه کوي چاچ باندې خړې وای دا سچ ته کوي ها بھائی ماشا الله اته اوس اوس کیلو سو اورېدو اوس ولا بلاو ثڑا یا بھائی چې کله دې پرو ګره استینجاب وکړ نو دا چې چنګ براولا کمږي چې عورت د پاغي ورو شیندا بد د وسوسو دروازې باندې بد وکړه ته ته د وسوسو د دوالې مو میو شیطان دروځي دا خو بیا تاسو مات شو ددلته در جمما او موځته پهزو وړام نو داغ د و لاه س داغ دو لا دا الله ح صله الله عليه عا ووسما پخپلو تعلیماتو سره شکه خپلو تعلیماتو سرې خمکه پخپلو تعلیماتو سره د الله حب ص الله عليه وعالی وسما خم ا ضروری نه دا غره خا خ برادرزي سره او دسماتې پسې او د څوک خوکن وکړ نه کړي حديث دا ابو شریف کې راغلي Aisha bibi radhiyallahu anha فرمایي ور رسول الله صلی الله علیه وسلم او دسماتې اومر رضی الله عنه پسې رستو دو بو کو ځنی وي او فقال ما هذا يا عمر اومر يا عمر دا سدي ني ولي کې قال ما ان تتوزو به و دا ابدي 14 سپيو ګي قال ما او تو کلما قلت انا توازا ولو فعلت لكا سنه رواه ابو داوود وابن ماجه مما تدا حکم نه اگر چی استهبابي حکم ده خدا او حکم وجوبي نه ده اكما دا شو كن بیا خوب واجب او سنت لازمه شي بیا ورس ذال الله حبيب دو مد آسان تیارک ورا پتی سری عوام ته په خوانو دکم زمیدار حلق دی نو دي شو خلکو په وخت بیت الخلا را هو ته مسکه خنا وکړه اوسم دیر بازه عوام ته پوسو کیو یا من کر بیت الخلا نوجزا او دس مات تم او وړو کی دي او دس نفز دان په ووبانه په حکومت نه فا کېګم کنا زہن کے داری جی ماہو لوٹا استعمال لکا مخی ماہو کانے او کم کاغذ دید د جوڑ دے غم استعمال لکو نگر احل علم علی کلی ٹھولو نا بہتری نا پاکی دو بودا ٹھولو نا سره نا پاکی سنا نا دو بودا لیکن نبیر اسلام قباو آلو تراغے قباو دا مشہور مسجد دے اگر سٹیں گے ماہا گڑای لگا او بس ګوره را ګوره مګړای دی نو هغه او موږ یو مور اشرفی موږ ته دیو لیک چې نو خبر دی پې کې خبره پښه بارا به بالکل ګړای دی نو غوړي خلکو نه امامان څنګه دی دی وجه نړی خلک امامتی نه کيده دي با دي خلکو چاګای بس امام فوزله راستې څوب ووادو کې چې خپل امامان باندې څنګه سوچت سوچات کوي کله بیا موږ خیرت معاملې خراب وي دي با دي یوازې يو دو دوه ملیار نه کو خپل کې یو خبره وکم کنه نه یو یو لوی سروي څنګه دی نه ولې خي دی گزاره کوي ابل وروسته سروي څنګه دی نه ولې د ما رم گزاره کوي نو ما ولې وان باندې ساتري د وی خپل دې نو بخت دی ا دی د څل خلک یو سره پلار لسل خي دې غوي دې کنه ده تاسو لا و لکه مولا په مصليو درې غطا نه غورخ کارې اګه ورامین نو به مودرو نو چې یو تراب له ویځه دا زموږه حالی والد ته ګور پسی ګډي وډي مې نو دا وایي بردا اروي سخر لکې دي پاجې پکې بیخکرو به د کوه یا لمې علما هم څنګه وای خپل هغه د څې مو په تعمیرار سره ولا نو د الله حبيب صلی الله علیه وسلم قبا والو ترا الله دې کو تاسو مدینه مرورې ته بوځي پوځا چې په کور کې او د سوکو کوبا ته لاړو او د ورکه ته نو دی وی عمره اجر او ثواب پور تملاو شي سوک چې کوبا ته لاړو او د ورکه ته نه په نو داسمه اجر به ترلاسه دی وی عمره اجر به ملاو شي ته الله حبيب قبا والو ترا وی اګه انسوار رډلی الله ستاسو تاریف کړه په خپل کتاب کې تا تا سو سکاوائے اللہ قرآن شریف کیوئے سورہ توبہ کے وَيْفِيْهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَتْوَهَرُو پا دی مسجد قبا کس سڑی دی ایک ورہ سڑی آگئی چھ سوکو اللہ سڑی ہوئی اللہ ہوئی سے فِيْهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ وې دې مجدي کوبا کیسړې دي دا خبر خو هي چې زانو نپاک کی او الله د پاکانو سره بنه ساتي نبی رحمة الله ورا او توي الله استا ستاري پیغمبر خو په بنو کويږي که هاه کويږي وې زهور جره چې الله استا ستای ورا پیغمبر تا کو ژوند د امت پته رښتا اموږ نن درجه د پردو سو کسانو تعویزونه راوباشه دکاندارې جوړ رچل چابه نه کایې شاله راوباشي په کې په خبر بار او یو غلا ش یو ځانې کې نښته وره افلاني کې سړې د جهان سوح یا ورتا غل خي پیغمبر عليه السلام ورته وي سيد العالمین وي الله موراف کړه دا تاسو څه نیوی قربان مونگا پا اوبو استن جاکو اده اکی او مسئلہ یادہ کئے زمون دی فقہاو یو مسئلہ ذکر کردے صاحب دے دائے او نور و کتابون و اکسر ذکر کړي و ایدائی میچی مونگا وال پا لوٹو زان فاکو اب یا پا اوبو خدا خبر مرفوعاً ثابت لگا یادہ به موی خبره په حبر زان پوئے کئے ها خبر دے چی او سڑیا وال پا لوٹو زان فاکو اب یا پوودہ ان پاګای اولی هغه کم کارس چې جوړ د پاګای زان پاکو خو دې دې خدایات په تفسیر کې دواره سيزوره نه دي جبه شوی سوک چوي چې دواره سيزونه جمع کړیو دام مرفوعن د پیغمبر علیه السلام نه ثابت نه وی هی وی مون په استنجا کو و دې چې تا بیت الخلا یا بنځه کې او د س مات کو اپاوبو دې استنجاو کا نو دا د ټولو نه بهتر عمل لیو کو ندیب آنے اڑکی سے شکشو بھرا وستنیلی پکار آئیوی لاللہ حبیبا مونگا پوپو اس چن جاکو فقالا فہو ذاک فعلی کمو وی بس غوم دا فدا نداشے لازم رونی سئی لاللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطسوئی وی داشے تاسو لازم رونی سئی زمای عزت مند چې او تاسو د خپل پیغمبر علیه السلام د سنتو د ذکرولو کوشش وکړو ابل پر موږ د مسواک خبرې کړي وې تاسو راوای مسواک څه چې کوم کسان ناس کله سری جیب کیلی نه مسواک نه وای زموږ غټ مسواک چې په ژوبات کې موخې خې نو کورته د نکیدو کې مسواک هه چې موږ درې ګونه تاسو به دار په تیلی زاس تاسو نه کېږي چې دوکه کړې پر اقامت چی کیږي نو د اقامت جواب ورکوي څه ورکوي بای اقامت جواب ورکوي چې کله اقامت شو امام تصندستي الله اکبر ندي پکار ان د اقامت په دوران کې خلکو لري چې سب د درست کوي دلته پیغمبر وایي جواب ورکاجي دوی سب کې دي پر جواب پر حالت اقامت شروع دي بده خو په سنت او عملو نک امام بولار چه قامت ختم شنو دے با قومت متوجیش او با گوری سوک مخ کے رسطو دی سوک لرے دے نغطبوی نزدیش ازکا سب کے با سکی گئے جوخ جوخ بود رے گئے سب کے با یو بل سر جوخ جوخ درے گئے اڑن بے سب چه بارا برشی علا بدویم جوڑے از سب کم زین جوڑی سب دے امام دے مزن جوڑی سب سکی دے امام دے مزن جوڑ نو موږ غسر هرایي را غا طرف له ولادي یا دې طرف له ولادي چا کله طرف نه سب شروع کو یا دې بل طرف نه شروع کو نو د سنت مطابق نه سب کوم ځای نه شروع کوي ا ثړې را شو پوری چې کوم ضرورت ته نو کهی طرف له ضرورت ته هی طرف لوځريګا هغه دې طرف له ضرورت ته لوګس طرف لوځريګا پسف کې دې سره کو لاو زیم نپريږي سب کلی کولاو زی سڑے نپری دي نو دموزو دریلو چی قامتو شو نو امام دن نسوا کوئی مقتدیان لیموئی دادا اللہ دا حبیب سنت دے عند کل سولا تین بیسو کولو تو پیلے گمل کے نور پی نکے زندہ ایو مرگر خاما کھا کئی دی چی کلن آوری دی نن پی ٹھولا مالو کئی خوشی چاہ سرمی سوا کیا جی چاہ کور کیف دبز کورونه او ځان به غمکړې میسواک چې سو کور کې کیږي او جمعات کې کیږي غوا میسواک عمل نشي کولې تاسو څو ځي نو وره د جمعات کې کور تر نکیږي میسواک بوې نفل فرض واجب کې نو میسواک بوې تلاوت کې نو میسواک بوې لوکمه مسائل شي اوري 파غه څه کوي 파غه باندې عمل کولو کوشش کوي الله دې په مال او تاسو ټول دا عمل کول کوشش را کې راکم مسائل موارد 14 اسمات لبسنګ نو تاسو یې زده کړئ لو خپل بچول به بوای حکما ځنه کول لو خپل بچول صحیح دی د کول په هرچا هه دمر دین په ارچا ځد کول فرض دی چې دې په ژوند تیر کی حکمشې چې د عمل د دا لاندې داغه علم او ضروری دی واستقو د پترفي اجت ته چې هر انسان قزا حاجت وکړي قزا حاجت له اندوان وکړي غیر مسلمم کیږي خود مسلمان قزا حاجت نه به عبادت پس جوړي د خپل پیغمبر په سنت طریقو والسته را او د سماط دناست عبادت ته هکو په طریقې د شاشي په طریقې د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام شي نو ده صحیح سنت د ذکولو کوشش وکي کله غره سننا سي کمزور او پس روانه ا بیا حکمنه فېګه په برخه پر ورو ده موږ مرګولیو او تاس پسې به صرف کليمه وي اشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده و رسوله اوس ګته او چتول په احاديث صحیحو کې نشتا اسمال لکتل په کې نشتا او چا دې څو پر کوي دام دانه ایمان یو نهغه چې حق ورسېدو اته شاو چې دا شی نشته لکه بازي خلک په سر لاس کې دي فرض او قصې دا روایت ضعیف کې زاسته ده, ده خورا خبره ضعیف حالات نو پسر لاس مکېدا یذي په دې صحیح روایت باندې عمل وکنه کور او دص په شهادت کليمه وین په حاضر سو کې ثابت ورکړا په ګوت چتولو خبره کم اسمان سمان ته قتل کله پهې بعضې دا ې او د زی نه تر څه پر را رواندي کېد جرو غورځ نو نهبره کتل شته نه په کې ګوت چتول شتا صحیح مضبوطه خبره سه کوئ د کوی بیا او شادر ته وي نوورلادیو ځلبه د پوختتن نو غ دادرې بس وای چې خاوش به ژمالله خبره نووره رسې دلې او د مګ نه مخکې مخکې رارسې ده. دمرغه مخه مخکرو ورسه دا د پاره ما د زما عزت مندو عمل پر کار د الله زمو فاطمه په ایمان الله مونږ ته زمووالده نو ته استادانو ته امرو ژوندو ته اصول و فروت واړاو لیکو نه باف کې الہ الامینا زموند ټول ظاهر باطل عقاید او اعمال د قران او سنت مطابق کې یا رب کریم سمره بیماران کورولو ہسپتالونو کې دي باقي بیمارانو د دعا درخواست هم کړه باقي مرګري مو سرا د ان تاب اعتقاق کناز روز بیمارانو پراتی دي دعا درخواست کړه الله سمره بیمارانو وی شفای کاملا عاجل ورته ور د شپکې بي ګنا بندي وا ان الله د بند اخلاص کړه د چا اولاد نشه الله نیکمل صالح اولاد ولور او د چا اولاد وی اللّٰه ذوالجلال وذوالاکرام اښواله جوړته باران د دو پاره دعا ووایې الٰه الا مینا مونږ سره زموند ګناہوں د اعمال او اخلاقو ظاهر باطن معامله مکی يا رب کریمه مونږ سره د عفو د رحمت او کرم معاملې وکي بخیر عافیت په قدر ضرورت باران په مہرورې الله زموند ټول حاضرینو غایبینو کوم دینی دنیوی حاجت تللی الله دا حاجتونه پخپل رحم او کرم باندې تر سره کړي او رب کریم سومره پریشان ای دی دا ټول پریشان ای الاله العالمین حق لکه زموند ملک او نور اسلامي ملکونو کې هر اسلامی ملک زوال طرف ته روان دي او دا پریشانو یو جال جوړه دا الله نو سوالو کوي چې الله زموند دی ملک او د ټول اسلامي ملکونو نه دا پریشانه اله الله دا ټولې پریشانه اله د دې نه دي دی الله په خپل رحمو کرم دا ټولې پریشانه رب کریم لری کی الله عمر ربنا اتنا فی دنیا حسنه وفي الاخره حسنه و کنع عذاب